Чи тому, що відскочив від неї, як відкраденого, боїться, значить, і цей натяк на нелегальність опік, як присок. Яко ти віхтя тут стерчиш? Що, не могла до кімнати піднятися? вже дісталося Ірці, і вона з повними очима сліз надута, ішла поряд. Глянула на Ірку і жаль підступив до горла, ходить разом із нею, мучиться без копійки, мала би з іншим автором. І дармові гроші, і збережені нерви, і денні монтажі, а вона ще на неї нападає. Не дуйся, то я перевтоми. І плелися вже обидві в нічному моруці майже на осліп, виглядаючи заспані тролейбуси, котрі, здавалося, позабули закуток між двома цвинтарями, аби не тривожити тих, що на вічному відпочинку. І полишили цих двох живих на змилування Боже. Машина Симаня все ще не їхала, а коли тремтіли на зупинці, стало чутно, як запрацював двигун, і вона виїхала на трасу, блимнувши правим поворотом, перед тим, як заїхати у провулок. І це теж обпекло. І вона сказала в голос. «Нікді вєзьце!» «Що перепитала Ірка?» «То я вже сама з собою балакаю. Була колись така пісня, і вона вперше за багато часу тихенько заспівала». «Ніколи більше не дивись на мене таким поглядом, ніколи більше не кажи мені, що не кохаєш. Любов, що жива в нас, ще не замкнувся час, ніколи більше не говори до мене так, як сьогодні». Голос трохи сів, і у мертвій цвинтерній тиші звучав, як привіт з того світу, який загубився, розчинився у часі, котрий навіть пам'ять вже не може відреставрувати без утрати викривлень, і, мов, світло мертвої зірки ледь мерехтить у рваній пеленій хмар. Чомусь стала ранками фарбуватися і думати, чи не викинути б нарешті ті джинси ввечері з балкона та не перебрати у шафі заповітний десерт для молі, згадавши, що ти жінка, що тобі не так уже й багато років, що тебе ще хочуть цілувати якісь там чоловіки, що час взагалі дуже скоро біжить і що, може би, треба було трохи менше працювати. Овела оком кімнату. «Бути собою – дуже дорога штука. Зрештою вона нічого не коштує, але за неї нічого не дадуть. Це просто розпечена пательня між тим, що хочеться, і між тим, чого не хочеться. Маєш рівно стільки, стільки з тебе здерто». Щось здригнулося у ній після того незручного зізихання на її спокій у ліфті. Мабуть, у тім був винен семань. Вже знала його прізвище, котрась із інженерів нарікала, що всипав усім по перше число, знявши премії за брак у трансляції футболу. Коли йшла з кимось, робив вигляд, ніби ніколи її не бачив, а якось з опалу, налетівши біля ліфта, проскочив сліпою кулею, глянувши, мов, крізь скло. Задихнувшись, послала його подумки цілком по чоловічому і стала короткозорою. Це був перший її хід. Стати короткозорою – аби убезпечити себе від дрібних ударів і зловтішних принижень. Усе ж, як мало потрібно інколи, щоб розпочати думати про людину і щоб перестати. Згодом хтось показав їй пешненьку секс-бомбочку вже не першої молодості, але доволі апетитно. Замість очей мала дві сірих крижинки, гонорові і зверхні. Вона... Помила індійською спідницею президентський коридор, аж Феді, їхній меланхолійний оператор, промовив «З таким бюстом можна мати гонор. То семанева пасія сам до її кабінету прибігає. Але хай не надимається, вона у нього не одна». І правда, якось перебігаючи апартаментами новин, бачила, як виходив із дверей тієї лялечки в самій сорочці на короткий рукав, і аж тоді заспокоїлася вирмонтажів і безконечних виїздів, умів витвережувати ще й не від такого. Що перед ним, якийсь флірт, не флірт, якесь легке запаморочення у цій системі любовного голоду, де було повно чоловіків, але не було кого любити. Коли увійшла до кімнати, на столі вже лежала записка з підписом директора і призначеною годиною 9.15. Не вистачало бути тут ще о дев'ятій щоб робочий день дорівнював не 12, а 13 годинам. Чи не забагато тринадцяток разом. Директор, який тяжко вміщався у кріслі, припечатав до столу касету.